الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننطق من اياتي او نوتيها ناتئ الى غيرها او مثليها alam taalam anna allah ala kulli shay'in qadir kaja utum wa allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia tuna na rahman na hakimia allah subhanahu wa ta'ala tamlia alquran kwamba nje bisakachoki ye kinas au kukiondosha kikuta au kukifanya kisahauke basi tuzalika nyingine bora au mfano wake muje kwa sababu allah niweza juu ya kila kitu Hale yetu ya leo tunazungujia kuhusu nas kama tulivyokuwa wiki ofisa na kwa mujibu wa kidagogio tunapo bu, tunapoendelea kabla kuanza somo la leo la nas libanda tuzupitie ile zile zilizopita wiki wiki iliyopita maanake naona baadaye kunaleta kama watu kuna vita ambapo wabibu wa wazi so labda tu kufunushana kile tuongeleza na kuhusu wiki leo pia kuhusu mambo mganga. Sawa. Niagana maana ya Qur'ani, sio? Tutasema husema kwamba kuna maana dhahir na maana ya. ehhe Sawa. Haweka mkuu kwa. Walikuwa kwa hiyo leo pia. Tunazungumza Awadali Ali. Naam, dikatakan bahawa ketika Quran guna makna wa tsema guna makna ya zahir na na batin. Eh, guna makna ya wazi na makna ilio ya sirri. Eh, dikatakan ha watu mushu fanya Quran ni kama ni kitabu ambacho si kitabu cha cha gaida, kitabu bitukufu, eh darajang ni kubwa. Okay, kuseeme kama Qur'ani daraj yake ni sana katika bila shaka Qur'ani ni na ina daraja kubwa zaidi lakini kule kuifanya kwa maha, baka maana yake hakuna watu wanaweza kufanya nini kufahamu kitabu cha kimilio kita cha kimaajabu si ukweli bali Qur'ani imejuja kwa lugha ya Ya Kiarabu. Eh tena kifasaha, e, mtu yote mwenye kuweza kufahamu na kujua Kiarabu basi ni ataweza kufahamu a uh, Qur'an kwa sababu yote kile kilicho Ndisho nlicho kieleza kwa lugha ya Kiarabu. Ndio itahitaji watu wafahamu ile lugha ya Kiarabu pamoja na sheria zake zile. Eh, soaje kufahamu au wale wanaosema kuna kauli ya wanaosema kwamba kuna maneno ambayo hayafahamiki, hayudilikani. ehhe na kuna watu wanaofuata a wansema kwamba sheikh ali amesema amesema kwamba maneno na ndio kia kwamba tutusalamu kwamba watu wengine maneno katika Qur'an na maneno gani haya yule anayefanya tazama hakuna taklibi katika masala gani kufuata katika masala ya ya kiitikadi na kuamini Qur'ani katika masala gani ya ni dikari wewe uweze kusema kwamba mimi nafuta shekheliangu anasema kwamba Qur'ani kuna maana ambayo haieleweki hai ama wadani kwa hawafahamu maana Qur'ani ni kawaida kila lugha kunao watu hawatofahamu baadhi ya maneno kwa kutofahamu wao maneno haimaanishi kwamba basi Qur'ani kuna maneno ambayo hayafahamiki hata leo tupishwa neno lugha ya Kiswahili kiswa ambapo wengi hapa ni lugha yao ya kwanza kuna baadhi ya maneno ndani ya Kiswahili hatuwezi kujua maana yake. Sinipuwe ni kweli. Yeah? Eh, ukitema kama mfano cheketea. Eh, faida hiyo cheketea nime. Na mtoto mmoja. Eh, ni Nazareth School. Wengi hawajue Kama juzi nilikwambia nasikiza Radio Rahma, poka kuna teme ya uh, laptop, uh, uh, tab, tablet kwa Kiswahili Ha, nini sublet eh. so, kwa Kiswahili uzashinda Tablet watu wako pigia simu wengi wanaupata ni nini unganisha hiyo kwanza si yake lakini <laughs> mgeni au na alipole eh, alipoto hata mimi siweza kulishika ile neno hata <laughs> chakuniambia so nikumbuka tena kama hivi ndo maana nini so haisebu kama hujui uh, uh, maneno ya lugha basi ile si nini hayakuja kwa lugha ile kama hawakufahamu baadhi yao lakini jumla tunaona ya Kwa waliofahamu ile Qur'ani inabusomwa wakitizza na wakikiri kwamba ni Qur'ani maneno yake ni ya ufasaha na ya upeo wa mbele kabisa kwa hivyo utasema hakuna maana ya zahir na maana ya batin katika Qur'an ni tu ufahamu ile lugha Uwezo kuifahamu uh, Qur'ani au badabati na dhahir na badhi tukaja kusimulia kusumakala gani kesa? Eh? Eh eh juma kuwe kuwe. Eh. Katema so, kuna badha dhahir na badhi tukaja kusimta musumu kamati na kushadhin. Kusmakama katika Qurani kuna aya ambazo ni muhkam na kuna aya ambazo ni mutashabih. Eh? Na purani, iletro, kwa to katika Qur'ani, sikaeleza kwamba Muisingu akasema akaita Qur'ani yote ni nini? Aya zote ni mu'jiza, kama mtama atakasema aya aya Qur'ani nzima. Na kuna aya nyingine akasema Qur'ani yote ni mutashabihat. Na kuna aya nyingine akasema miongoni ni na aya gani? Na mutashabihat, zote zinasemwa kuzi kuzewanisha hizi haya kwamba inaonekana kama ni nini mutashabihati ni nini namna hiyo tukasema mutashabihat mutashabihati ni neno ambalo linakama nini saba kufanana ki lugha au kuna maana zaidi ya zaidi ya moja so allah subhanahu wa ta'ala kwamba quraani nzima ni ni kwamba yafanana ehhe Qur'an aya zote zifanana kwa maana ya kwamba zasaidiana katika ufasaha wake, katika kuelewa kwake, zote ziko, ziko sawa Au pale niliposema kwamba kuna baadhi ya aya ambazo ni mutam na baadhi ya aya ni mutashabi hapo ndo kuna nini? Istilahi ambayo itaka sisi katika katika usuli ehhe Allah Subhanahu wa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 Allah Sema kwamba yeye ndiye aloteremsha kitabu una aya hizo wa Quran. na una kuna aya hapo ni mustaqimati hizo ndiyo msingi wa Qur'ani na zingine ni nini mutashabihati hapa unasema mutashabihati hapa ni kwa istilahi ndio ni nini aya ambazo zina maana zaidi ya zaidi ya moja ehhe mustaqim ni zile ambazo maana yake ni clear katika moja pekee yake hakuna uwezekano wa watawili wa kuipatia maana ama sasa mutashabit sasa ni zile ambazo zinaweza kufanya nini kupatiwa maana lakini kwa sharti ya kwamba ile maana utakoipatia aya ya mutashabih iwe inakubaliana na lugha kwa sababu Qur'ani imeja kwa Kiarabu au ina inakub... na yakubaliana na nini na sharia kwa mfano ukisema Yadullah, Mkono na Mwenyezi Mungu. Mwine. Eh? Kuna wale zahiri wakasema mkono kwa maana ya nini? Mkono. Mwenyezi Mungu ana mkono. Lakini hii yakukana na sheria kwa sababu yuko sema nini? Hakuna mfano wake. Eh? Hakuna mfano wake. So hapa utakuja kidogo ndio maana wakaifasiri, mufasiri na tafauzi, tafauzi. Yadullahi Allah yake nikasema ni nguvu za Mwenyezi Mungu eh wakizua dalili tabazi ya Da Abi Lahabi imeangamia nini nguvu za Abu Lahab haikuponalia yeye mali wala kizazi wakasema hapa Yadullahi kwa maana nini nguvu ya Mwenyezi Mungu kuna bonye maana hizi kama uwekea point hiyo inaambatana na lugha sasa utasema hapa imekuja kimajazi tunaufafanua uwe na support au utasema uta, utaipatanisha na mujibu wa nini wa wa sharia sasa hapa kwenye hii aya pia kuna mas'ala ambayo huzuka iendelea aya ikasema fa amman fi qulubihim zayghu wale ambao katamu huyo yao wana eh kama marazi yaani eh faya tabiuna ma tashaba minhu fi ghairi alfitna wa fi ghairi dawini wannahum yunimao kuna maradhi wapo kwa zile aya za mutashabiha hizo fanye nini wazushe fitna au wazie maana Aisha akapokea hadithi kwa msikilizana kwamba tunasema akasema wale uh, wanao ipati maana Qurani eh katika zile aya wanaopata aya na na ya maana hao ndio wamekusudiwa hapa kwenye kwenye hii aya jitahadhari nao ehhe hapa tafsiri sahihi ni kwamba wale wanaojitweka majukumu ya kuyapatia maana haya hizi basi na kwa na elimu wao eh basi na kufahamu lugha basi na kufahamu sheria ima kwa kwa kwa, kwa, kwa kufapuzuni kufitilisha watu au kwa ujinga wao eh kuna mtu afanya katika masala haya haya zimekuja mutashabihat akajaribu kufanya kuangalia kuipatia maana eh na mwenyewe hana uwezo kufanya nini kwa kuweza kufanya ama kupanua aya tamanizo ndio maana Imam Shafi akasema yule mwenye kufanya ishtihaj basi na na ala na sifa za mujtahid akapata eh fanya mashallah akapata akasema huyo yastahili kupata kupata na daula ashikwe ima achapwe ama afungwe na mipaswa huyo. ehhe kuna kama hii si kitu cha mchezo, si nasibu. Eh ni masuala ambayo mwafundu hukumu ya Allah subhanahu wa juu ya matendo ya mwanadamu. Unataka mtu mwenye ufahamu ehhe wa dini ndio awezi Ndio hii aya alikwaka kani yake akasema jeu nao akimaanisha watu gani? Wale wanaofuia hii wanaojaribu kufunguzi aya hizi basi na wao kwa na nini ufahamu? Siwa somi, siwa ayah, husema, wa ya somi si wajuzi. Kifungu kile katika aya husema wama ya'lamu ta'wilahu tauilahu Allah. Hakuna anayejua maana yake isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala wa hapo. Waona hizi athari hizi aya mwenyezi Mungu anafanya nini? Ajua maana yake cheni Na tunana misafu mingi ya somani lakini hapa kuna kuna kitu tricky hapa unao wanaosoma hivyo akakoma hapo na kunao wanaosoma tofauti na, na hivyo eh wasema wa may ya'lamu ta'wilahu illallah warasiquna fil'a hakuna anaijua maana iso kwa Mwenyezi Mungu na wale wenye ilimu. ehhe na ikadirisho kwa kwa tafsiri hii na na Ibn Abbas Ibn Abbas akasema akafasii aka, hivi hivyo aya na akasema mimi ni miongoni mawalidhi wenye ujuzi wa nini wa kufafanua mutashabihat walionao sema Qur'ani kwamba kuna aya ambapo mjoko yajua kuna ni nju urongo na mimi ni miongoni mawalidhi mnaijua maana ya nini aya za utashabihat na na akaji sifu akisema kama mimi ni yule nilioombewa lo, ni dua na nani namtume alisema Allahumma taqih fi din wa 'allimhu ta'wil mwenyezi Mungu mfundishe huyu dini na upatie ufahamu ufahamu wa dini na ufundishe nini na maana eh hao wale wanaokoma wakisema kama kuna anejua maana isipokuwa Allah pekee yake wao zikaishikilia kwa, kwa mafumu mengine pia sawa ni mutashabihati sawa sio kiweza kwa na maana zaidi ya moja lakini mwenye kujua halisi aliyepata maana ni nani Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye amezungumza hakuna mtu wa kujua maana isipokuwa nani ni mi kisema kitu Najua na maanisha nini lakini mwingi kati yenu mwezepo mkatafauyana katika kauli zangu. ni maji, mwingine atakuletea mineral water, mwingine atakuletea baridi, mwingine atakuletea moto, mwingine atakuletea beseni ya maji. Lakini mimi mwenyewe ndo naijua nini? Maana halisi lakini haimaanishi kwamba katika ninyi mtashina kufanya nini? nini? Ufahamu pia. Eh? So hapa pia tutapata mafundisho kwamba Mwenyezi vile kusema kwamba hakuna naijua maana yake halisi isipokuwa nani? Isipokuwa yeye ni kwamba wengine wote wenye ilmu kwa sababu ni kwa wenye ilmu, tu wenye kutafuta maana watatafuta kwa madhaniyo makubwa maana ya Mwenyezi Mungu juu ya haya hii nje Bi ghalabatizn Eh kwa bi ghalabatizn kwa maana ya kwamba akipata hii maana mimi Mwenyezi Mungu amemaanisha ame hapa kwa ndani makubwa lakini kwa uwezekano kuwa nimefanya nini nimekosa na yule mwenzangu amekosa lakini kwa uwezekano wa nini kwa kupata ndio hii hapo ndio kwa mwalimu wa nini anejua maana yake ni nani mwenyezi Mungu so hapa kwa mwenyezi Mungu tunaona nini tolerance eh? kusubiriana kata aya hizi huwa amesema hivi huwa amesema hivi watu wakafanya nini tena? Wakachukana, wakatesa. ehhe Wakapena majina, Wakakufurishana Kinyume na hivyo leo Mekuwa hali imebadilika. Zile aya ambazo ni mutashabiha eh, mukamat. ehhe Amb Allah sema kul huwa Allahu ahad. Haina maana je, biangaza. Mwenye kutwa mwenye ni watatu amefanya nini? Amekosea. Hakuna uwezekano kwamba amefanya nini hapo. Ya kupata. Lakini twausiwa siwe na tolerance. Tusufiriane na watu kama wale. ehhe Lakini ikija kwa ndugu zetu haya za mutashabihat tuambiwa nini? Tafiri yule kigeza kakora, afanya yeye yefanya vile lakini kija kwenye aya kwenye muktam hazina maana zaidi ya moja yule amekosa 100% hakuna hana hakuna uwezekano ukakufanya nini amepata na mimi hakuna uwezekano kumfanya nini nimekosa tuwajaribu kufanya nini kuna islaha baina yetu na kusema dini zote ni moja dini zote zimetoka kwa Nabi Ibrahim na na eh <laughs> kuto mitihani ama liwa kuchanganyikiwa kwa ufahamu wa wa dini yetu ipo tu inapotukisha. Naam, leo tawaingia katika mlango mwingine ambao ni nafsi kwa sababu ni nini maana? Sababu tunapofasiri uh, maana katika Uislamu tunafasiri mara ngapi? Pili eh? Ki naki na ki Ama ki lugha tunasemana nini kama mungu ka. Hadi naona kitabu. Sasa mana kilo gani kan nini? ni? Tukuta vipi? Eh? Haya <tifo> hizi <tifo> ni kilo kasema ni kuondosha, <tifo> kubadilisha hali ya Moja hali nyingine. Lakini kubadilisha nini? Hali nyingine. ehhe Ni kubadilisha tu. Lakini, kubakisha, kubazisha hali alete. Kwa so, mfano mkamukubuka ni kama unchukua pick up matatu uifanye lakini bado umebazisha nini? Gari gari bado ipo. ehhe So tunakujaona baadhi muhimu wa tafsiri hii. Ama ki kiistilahi tunasema kiistilahi ya nafsa ni nini? Kama kumbuka istilahi ya nafsi. Walo wako. ehhe nini ni raf'a alhukm ni raf'a alhukm shar'i bi khitab shar'i akhara, muta muta'akhir anhu hukum hukumu, eh? sharia, wa yulqan do ehhe ya eh yamtadiya sharia kwa hukmun nyingine iliyokuja baada yake ni kufuta hukumu eh? ni kufuta hukumu ya hukumu shar'i yifuatwe shar'i akher mutaakhkhir anhu iliyoja baadaye kuifuta ile ya mwanzo ehhe kwa baidi yani ni kufuta hukumu, hukumu ehhe iliyo hmm. kwa hapo kama nyingine baadaye <laughs> so hapa kupatikana bushumuhi unakupatikana hukumu mgavi hapa ahaka mbili hukumu mbili lazima na hukumu mw, ah, mbili katika somo la nas huwa kuna hukumu mgavi mbili moja ni ile ilokuja kufuta na nyingine ilokuja kufutwa kwa sharti ya kwamba ile ilokuja kufuta ile imekuja baadaye Hawezi kusema hii hii imekuja kufuta yenyewe kumekuja kabla ya nini kilichofutwa ehhe so eh ni kufuta kwa kuleta badala yake so kuna hukumu mbili hapa za zaingia nazo hapa ndiyo huitwa nasikh na, na mansukh utanaacho uchanganya basa nasikh na mansuku nasikh na mansukh ni maposka nasikh ni process Nasikh ni chenye kufuta, mansukh ni kwa chenye kufutwa. Hapo kuna mmoja, kuna hukumu mbili hapa, ya, ya nasikh na mansukh. Sasa nasikh yenyewe ile lugha ya kufuu ile lugha kuwa na maana mbili yenyewe. Ima ni mwenyezi mgu Eh? Kwa sababu Allah Subhanahu wa sema ma min ayati Hatufuti aya sisi yeye wenye we kufanya nini kufuta au kusemwa nas, nini? haya eh polepole tufahamiane nasikhiweza kwa na maana ya nini ya kwanza ni ni kufuta sawa eh nasikh ni kufuta kuna hukumu mbili ndani yake ama na gani Nasikh na mansukh. Nasikh yetakuwa na maana gani? Ima Allah subhanahu wa ta'ala aya, hatunasuki aya, kwa maana hiyo nani? Nasikh anayefuta. Eh? Au yetakumaanisha aya, nasikh ni nini? Ni aya kama inavyosemwa aya tusafi imefuta aya fulani fulani na fulani ehhe Eh aya ise ikini aya ya sura tuuba aya upanga ambayo inasema faidan sandaka alshum dhurur taqtul mushrikina aithu yajduhum endelea ninapomaliza mitukufu basi wa ueni wa shirikina hii aya yasemekana kuna silabu hiyo imenasiki aya ngapi lakini yasemekana imenasiki aya na nne ehhe ile aya za mikataba, aya za defence nini nini zile? Sindatini. Low tena nyingi ungeta. Aya ya upanga imenasisi. Hi aya imenasisiwa na aya ya upanga. hii aya imenasisiwa na aya ya upanga. Kwa maanisha kama aya ya upanga ni nini? nini? Nasema. Na, na. Sawa. ama tjija kwenye maana ya mansukh sasa mansukh ni kile kinachofutwa sasa ehhe ila hukumu ambayo imekuja kufanya nini Kufu. kufutwa kile kinachofutwa na kinachofutwa na mansukh lazima zile nini haya ni sharia Ni kama ya sharia Farazi imekuja ikafanya haramu ama ni haramu tata ni kuja kufanya sasa ni haramu wala si akili hawao wanataka akili imekuja kuondosha hii kama ndio unasema dasikia leo watu waja aya eh eh sawana kama dasikia kuna sura gani kucommand kwa aya zileza hii sura at-tauba waambiwa sifute eh kama hiyo aya tazaleta uh, nini tazaleta chuki tazaleta wadui eh kufuta si akili wala si hawa kinyapukuta ni lakini ni nini ni sheria sheria imekuja kufuta sheria nyingine lazima iwe ni wa, wa namna hiyo tukapo moja hapa Hili ni tobola nati limegaririwa kwenye Qur'ani na kwenye sunna unao wanaosema hakuna nati ehhe wanaukataa kama kwa msema kwa mwenyezi Mungu abadilishi kauli yake mkisema kuna nasx na mansukh nasx mansukh zina pamoja jina ya maanisha kama mwenyezi Mungu alikosea mwanzo nitakaja akafanya nini akajirekebisha soona kama kuna wataita dushari uislamu wakakata somo somo mzima la nini la la nasx lakini si kweli Allah subhanahu wa ta'ala mwenye ysema katika Qur'an ma nasx min ayatin aw nusiha na'ti bi khair minha au mthilia alam taalam anna allaha ala kulli shay'in kadhiru cha chetu tunapofuta au kujifanya kesahauiki unatagine bora au pana wapi unjua kama allah subhanahu wa ta'ala ni mwenda kufanya mambo yote ama aya nyingine asemwa wa idabaddana ayata makkana ayati wallahu aalam bima yunazzilu qalu anta mustari bal aktharuhum la yaalamun tunakobadilisha aya moja na aya nyingine Kusema kama mutume sasa ni mrongo. Eh? Allahu akwala baniwaoni watu ambao hawaju. Konesha kama Mwenyezi Mungu mwenyewe amejiri kwa katika Qur'ani husu nini? Husu usuna kubadilisha kwaadilisha kuadilisha hukumu. Andakaso hayitoshi dito ama vile vile ni somo muhimu katika nini? katika usul kama alimsema alkutuba katika kitabu chake aljami li ahkam alquran akisema kuswi aya ya wenazi akasema kwa na ufahamu wana ni muhimu sana kwa kuonesha ule muhimu wake akasema ni kila so msomi ni lazima ajue kwa sababu ni mjinga pekee yake atakaifanya nini atakaikanusha somo la nini dan nafku apabila dipijak nafsu halal fanya haram dan nah haram fanya nini dikafanya halal. Suku so, yo takata eh, suku yo takata kunu nafsu basitawaida kuhalalish apa ki munyizungku badai kuja fanya nini? Akaki, takiharamishah. Suku so, pamaja baga eh, nafsu dikufuta, kuondosha, kubadilishahali uh, dilunga majeki istilah ini utaokuja kwa wengine ndio kuja baadaye. So kuna tukiti fake hapo ndani apo ni nini? So mpole. Nasiri na na na mansu. Nasiri ni leo kuja baadaye kukuta kile kilichokutwa ni nini? Mansu. Ushahidi wa somo la nasri ni katika nini? Qur'ani na katika Ahadithi nyingi imezungumzia kuhusu somo wa maswala la nini? La la la nasri na tuendelea Sheikh Abdina Khalil Abu katika kitabu chake kizuri Ta'hiru al-Usul ila lusul usul, -usul. akaeleza namna kadhaa za nas ehhe tumshafata so, ile nini nas nini patikana na, na, nasi na so, nasi. Sema, ya nas kuna nas na mansukh so hubo pia hufanyika kufanyika bibi nas akasema yawekana ukufutwa hukumu tunajua so nafsi ni kufuta na zingine eh so inabuhutwa ile hukumu ileo ya, mufuta, ili ya, kitamu, ya bile bile, kufuta ile hukumu ya kitambo ima yaweza ifute kwa ajili ya vile vile au zake ya kufuta kanisa badali badala yenyewe ikawa ni kali zaidi au hafifu zaidi so unaona namna ya nafsi ambapo katika kitabu hichi uh, cha Sheikh Atha ibn Khalid Asema njia ya kwanza ni kufuta basi na nini? Kwa hapa hukua hukumu nyingine. Aya imekuja ikafutwa basi kwa eh? aya nyingine. Tufumbamo tena. Eh? Najibu aya imebuja kuna aya kuna hukumu Mwenyezi Mungu akaja kaifuta ile hukumu basi na gile sukweka nini? Badala. mfano Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza najayatu ar-rasulu faqad bayna ilayna no. shawaba dzalika khairun lakum wa atahhar fa in rahim awambia si faraha eh utakunza nini eh? ili Ilibabuni sherifu ni parazi ni hukumu hiyo mukitabomo na mtume mwatauliza nini mwanzo ili uweze kukungana naye kwa Na mntenan naona ameshukuru naam sababu ya jebeniafasa sema watu walikuwa kimuuliza mtungesala maswali mingi Watu jiwanae bali mtu hata akiwapeje yake hapana ile ana time na maisha yake eh watu shamfuata wana maswali watamkanae nishoakasema mkitakutana naye kifaraka huyo mtaguliza nini mtaguliza nini sadaqa baadaye kaja kondolea <laughs> ika nasifiwa ayahi na aya nyingine ile kuja baadaye astaqum antukati mubinadeina jiwa kumsadakat faid faid lam tafalu wa ta'ala allahu aleikum fa'himu salata wa atuzaka wa fi allah wa rasulahu wa allah kabirun bima ta'malu wataka zuia sasa eh <laughs> hakuna kitu asema ali bina hakuna yeyote aliyotengeneza hukumu hii isikuaye <laughs> <laughs> Hakuna yeyote aliyemkumba kabla haijaondolewa hakuna mwingine aliyemtekeleza isipokuwa yeye pekee yake. Wana jamaa wengi <laughs> Lakini yasemeka kwamba haya hii haikukata. Wengine nasema ilichukua tu jisa dime moja, wengine kasema ni siku moja, haikukaa sana. Nipeje <laughs> kafanya nini? Kana ikana surire. Eh, so watu kama waogopa kutuita mlidalele, wewe ni muogopa kutoa nini? nini? <laughs> ehhe habathi niki ndo nini usha stameni basi yakeakuwa si, si, nini si, mto nini mto zaka hii haikuja kuzoala na kuzoaka ilikuwa tayari iko haisemwi mi, kama imeja kuna sisi kwa kwa nini ende kuja kondolo lakini haikuwe nini badala. badala badala yake so hwo ni mfano wa nat kwa kukuzwa basi na kuwa, ya, kuja nini kuja huko kwa badala tukapamoja eh ama nyingine ni kunafsi kwa kuleta hukumu nyepesi kuliko ile kuna hukumu ipo Allah subhanahu wa ta'ala kaja kaiondosha hukumu ile na badalake kaleta nini hukumu nyingine ambayo ni ni nyepesi Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayatul nabiy haribul mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 swabiruna yaribu 100 wa yakum minkum 100 yaribu alf mnaalizi na kaka ruhu bi annahum la yafahum enyi waumini allah subhanahu wa ta'ala anamtumaki ewe nini wahimize masaba fanye nini jihad waende kwenye jihad wakapigane ehhe allah subhanahu wa ta'ala anamtumaki afanye nini awhimize masaba afanye nini waka wakatoke na yonecha mtume ni mwenye kuhimiza mara kwa mara masaba katika nini katja jihad eh ketika kita babatile mas'alah al-qonik diwacah je sana dikufananisana nane makureish eh ketika sana maka dia waambiya humu ila jannati arduha as-samawati wal ardh lendeni ketika pepo amaupanake ni nini bingu na ardi wahimiza pepo iyo umay min al-humam akan mulidah ukubwa wake mbingu na ardhi kwa mshangao mstama namu umaira kasema bahbah ehhe bahbah ndio msema sahihi eh poa poa tuliamwambia ma yakufanya una kaulika bahbah nini kimekufanya ukasema hiyo sawa poa eh kaulika kidogo unasema naona mimi hapo ni muumini yaani, sito inafati na mimi Yaani yote hiyo kisha mimi nikose si nafasi hapo ah ah kibaba nilimwambia fa innaka min ahliha basi nimegoli mwao semekana alikuwa ameshika tende iwala akaona zile tende zitafanya nini nita mcheneyesha kwa sababu ajua hapo mimi ndio ma'salama saona na mbele huko mbele, mbele akajee tufa akapigana akaua na akauliwa akapata shahada Naam Ibn Abbas bila bila asemka katika aya hii mwenye tuku akaendelea katika wahimise wahi maswaba fanya nini watoke wakiwafanya nini wakapigane waka waambie msulabu mmoja atawashina na wakapigana kapi 20 eh Yaani wakiwamia Waislamu watawashinda magapiro wangapi? <tip> Elfu mbili e, Ibn Abbas akasemwa watu wakaanza kuingia tumbojoto hapo. So, yaani ujue hiyo ni kwamba ikiowapiganana na watu mbili na nyinyi mko watumia hamu hamuruhusi hamu, kufanya nini? Kurudi nyuma. ehhe Ni lazima mpigane nao. E Ibn Abbas akasemwa watu wakaanza <laughs> <laughs> makaipu, eh, bwana, <laughs> <laughs> megoje. Mnyeto unakasema tumejua kwamba kuna wengine miongoni mwoni nani ni dhaifu, eh? Baditi mupunguzia mmoja kwa ngapi? Eh? <laughs> mmoja kwa miezi. Mmoja kwa kwa kwa ana Miammoja kwa gapi? Miambi Moja kwa wengi, eh? Tuko amepunguzwa kwa moja? Eh? Hivi Moja kwa 10. moja kwa Sasa ni Moja kwa So hii ni mfano wa katika nini? Kujaribu nini? Toko kubadala ambao nini hapa? imetahini metahini kwa nyepenzi imetahalisha nyingine ni kuja na hukumu ufano wapi Allah subhanahu wa ta'ala asemna kad narah takalluba wajhika fis samani falawan niyyataka falawan falawan niyyaka tibilata rida وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلَّهُ وجوه، وُجُوهُهُمْ ُجُوهًا كُنْشَتَرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ الله تعالى متسكنه محمد متوكله من مدينه اكابيوا اكالديوا او كارديشيو والسوانا ايكليكي وافي في الماضي ياموهيد والهي يهودي وكا Eh, saka nini nimekuaje ninyi eh? Masuk mazugiza, ninyi nimekuja na dini. Lakini ki hakika wafanya nini wao? Wajua. Wajua kila kitu. Eh, lakini wafanya nini? Wafanya dizai. Tamtu sama ka la muuzi na mara kwa mara kiangalia juu, akisubiri Mwenyezi Mungu ambaje dikia. Nitu akemebe. Wote nimekuona kwa beli japo ila kutia ziki, basi nimefanya nini? ndopindishia so, basi legea sasa baada unakutaka wewe ambaye we, kwa kele alikuwa mata uh, maka kwenye kaba au ni nyumba ya uh, ambapo nyumba ya nabi Ibrahimu ehhe ataka kupata kupata tu hapo anawaambia ndio kwa watu wote wabadilishwe lengiwa basi sasa wanenye so hapa tokwa mmoja kujengwa na ana kwa mwingine lakini kwa mfano ule ule kutoka huku maelekea huku sasa hakuna cha cha ziada wala cha kupunguza ya kuelekea huko maelekea maelekea huku maana huko ni kanza kaanza kumwambia imekuwaaje tena ehhe mbona mabadilisha badilisha <laughs> Allah tunamwambia <laughs> <Allah> <suhada>, hakika mashariki na magharibi ni nani ni Allah <laughs> subhanahu wa ta'ala kuelekea huko kuelekea yote yanani nani. za mwenye juu subhanahu wa ta'ala <laughs> Eh. Eh. Achiliote. Eh. Ine kia masi haram ni hadith. Tabuje na ile ile ile dalama inapo zinaapo zinaapo kwa ndio sikuja kuangalia na pia ipi na sisi ipi na sisi ipi so hapai luilo na ni ni hadith eh ya kuambara waidiki wako etu so min aiapa dodongja khusus contextualize hima eh naambia kitu kile kwa lakini kusema mpaka msho kimadisa hizi leo tunaweza kufahamu kamili na sana na Mwanzo kesema faizi na kutokea katika hukumu kutoka nyingine kwa njia gani? Ya kwanza kuleta badala ambayo ni ehhe Ya kwanza inaundwa kabilia. Fanake ni kutoa sadaka kabla kufanya nini kwa mwana Ya pili unasema ni ya gani? Fanya nyepesi. Kama ipi? kwa bila moja kwa kumi na nyingine moja kwa 2. Tatu ikaania ayy ni na nyingine Kama kama nini? Sasa bila kujilisha kutoka fasili al au haram. Ni ni kubadilisha kwa hukumu ngumu nzito zaidi. <laughs> Mwananchi alikuwa ni kidogo ulisahani lakini sasa wanawake naona 90 kabla ilikuwa wanawake naoke mezini na ushahidi wafungiwa ndani ya nyumba kwa mpaka kufa kwao wameshikwa mashahidi wapo basi wakati ndani ya nyumba wakafungiwa mpaka kufa kwao kisha kajaaya nyingine sasa kwamba sasa fanye nini hawa wachako ima mane kuuliwa au bibamboko mweleza huzuri ya watu. Eh, Ibingi rais hivi Eh, Ibingi, kali, kuuliwa kabisa ile. <tos> Yakufunia nini? <tos> rais. Ya. Ya Wewe unamngiwa tu, lakini hakuna kutoka mbeleta watu utakagule, bado maituka atakapokutolea njia. ima ufe ama majitu atakapokutolea kutolea e njia ujie katoka toka hapa. Watu fanya nini mjadala yake? kisha ya hukumu nyingine ambayo kwa ikawa ni nene ha, kali zaidi nzito zaidi kuliko kuliko kuliko ile pia dine vile katika uh, uh, kuonesha pia hukumu huja moja kwa jamii ile inakuja kufunga kwa ni nzito ni katika masala ya ya somo ya kufunga kabla kuswali namalukuwa maka ni kwa kufunga ni Ashura pe yake alipokuja Madina akawaya na akawa karfishea maswahaba kufunga nini siku Kufu ya Ashura kikie kaje kana sisi na nini? Eh, e Mweze ya <laughs> sa Ye, na ndio kama bado. Eh, hapo. Mwezi ama siku moja. Wakamuuliza Mtume Sallaam, "Je, tutaendelea na ile nini? Ashura pia kufunga ni lazima bado?" Alisema sasa, ile mkitaka fungeni msikotaka msifunge." Lakini hii sasa ni meko nini sasa? ehhe ndio kwa hapo mwe ningine ambaye ni <laughs> Kali kuliko ile iliyopua. <laughs> Eh? <tos> <Ha>? Eh <Ha>, dalili nini? <tos> Nataka dalili ya nini? Kwa hukumu nyingine, walati yatiina fahisha mini. Sio yona sio yona. Eh? Masha Allah swa ma kwa manshaa. Mancha... Taraka. Munyakitaka funge ama munyakitaka fanya nini? Ku... Awache kuni funga gani? Ya syukur lagi di Ramadan. Tak tahu nak bagi kemestian. Semua perlisyo aku punga. Ramadan ni macam diperisiwa dengan tanggung dia. Alih kami di masa sekarang. Ya. Ni asyura pun doklah ni dah. And hadi ni tak kujawab dia dekat kali ni. Tu sama macam apa kau? Abdul Razak, saw? So, kuna nasakh kuna nasi, nasikh eh? uh, na mansukh nasikh ni iliyo inaoiliyofuta mansukh ni iliyofutwa eh nabia katika swala hili la nasakh na pia husema kwamba ni katika masuala ya ahkam ya sharia pekee yake haingii katika hitaji wala visa hakuna nasakh katika masuala ya kani ya itikadi haiwezi kesemalo leo kwenye ni hili yani swala la maitikadi kesha kesha munjimbo amepata amefuza ha hai kama salaki imani haifanyi nini na sawa na na vitha katika Qur'an hakina sikiri kwa sababu ni vitu vilitokea ni vina ushahidi so hivi kuna ni masuala yanayo ya dau yanayo jana kuna mimi ni hukumu ya sharia apo kumta sharia sawa kitu muhimu hapa eh ambapo kuna swala la utata Kukitokea nasi nafsi ilifanyika ijifanyika ifahamike kwamba Kinachonasikhiwa ni nini Eh inachonasiriwa in, in, in ni kitu gani Mifukumu Muremu sana hapo Kinachonasikhiwa ni nini ni hukumu wala si nini Aa si nimesema sasa sema bila eh siti lao eh aina mwana tele iko nini maana yake inasema kusomwa kwa simu simu inaitwa vile ni dauna service wali bali kusomwa kwa batia pale pale kwa sababu unao kuna na hukmu. kuna nafs bilawa kuna kufutwa kwa bila kuna nafs bilawa wal kuna kufutwa kwa nafs wa bila na hukm na kuna wanasema nafs ya hukm pe yake So kuna umuhimu hapa so, nafs ya tawil nafs ta ya hukm pe yake tawili yake maana hukm pe yake well hukmo ndo huja ikavuliwa ikayakuwa nyingine lakini kisomo pale pale Eh? Kwa sababu ndio sema au kwamba kuwanasihiwa mpaka usipako kusomo chenyewe haijapatikana haikuweko patikana kuonekana kama kufutwa nini hukumu kwa na nini ni chake chako haikuweko au zile hadith ama ahadith zinazouzungumzia kufuta kwa kisomo zote ni nini habari ahad katika aqida kwa sababu kama kusema Qur'ani aya kuitia katika kuitia haya katika Qur'an inahitaji nini mm -hmm. ushuhudi wa mutawatir eh vile vile kuitoa aya kutoka kwa Qur'ani inahitaji nini kwa sababu ni masala ya nini? Mm -hmm. ya kiimani walina nasema hivo kwa sababu kuna hadithi za kuhusu kukutwa kwa nini Hai. wa aya ukamilifu wake hukumu na bila wanakisomo tena katika buhari katika muslim eh rawu muslim anabi Musa ana sharikh anasema abu Musa anashari inna kunna naqra usura kunna nusabihuha fi tuli wa shiddati fizimo vitomatura nei fananisha katika umu wake na urepo wake kama sura gani sasabu bana sausitu ha aina anni kad hafistu minha lakini nimesahau hiyo sura somo yisukua baadhi ya maneno atasoma sasa hiyo mloa saka hiyo sura laukana dibni asa muaziya limi mali dafta adam Illa eh? ila sura Eh Hadithi ndefu ya Abu Musa al asema kama ni kwa tukisoma sura katika Qur'an ifananisha katika urefu wake na ubumu wake kama nini Surah Tauba eh si meter lakini ata tu aya ya mwa sura hiyo nawe yasema hivi lao mwanadamu agelee pamoja milima miwili ya mali basi angeleta wangapi ngapi 3 hauitashibisha dukoni yake sio kwa eh? nini hapo ehhe hiyo ni hadithi ya kwanza ehhe hiyo ni ahadi eh dijo gatafahami muslim ama hadithi nyingine ana zidi mali bukhari eh Asema ile za cha uh, wale maswahaba bin maona wale walikuja uh, watu kutaka kuomba kwa Kiswahili wakaomba wasomi waenda kwa kisha sio kama najizi kuna watu wengi wote wataenda kwa timisha sisi makatao watu wale maka, wa maswahaba wa tadi hii ni miongoni ma atabu sufah wale watu ambao asubuhi wakatakuni usiku wa jamisini wakesha katika nini saka ibada walikuwa ni maskola ni wasomi ma... wa kura, so, so, so, eh, ni wa mafunzo wamehifadhi Qurani hawa sokuti na akawapatia watu 70 hata manene nao walifika nao bila mauna so chini na kuaua sawtu sallam nikamuhuzikana tendo hili tofasiku 30 akawa yafanya kunutu eh na kuafiza miongoni mwao ra ra Takuwa na Hussein makabila matatu haya akiwaafiza asema ana kinimaji kuhusu Kiswahili kwa Muhammad salam aliendelea kwa mwezi mmoja kuwaafiza kuwaafiza kuwaafiza mpaka katikanishwa haya kwamba wale watu wanasema musi anaati hasi kishicho ktana nani mola Eh? Sawa. Eh. Kisema leo kisha sokana, atnakeisha ikafutwa aya hii na kuondolewa mpaka ila wa yake na aya nyingine unasema wala tahsabana alladheena fi sabili llah amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Bado ni ahad eh? Hadi bado ni ahadi hadithi nyingine maarufu pia vile vile ya nani ya Umar bin al-Khattab eh alipanda katika mimbaro siku ya jumaa kani tosema inna allaha ba'da muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq akabniyza kabla bi an nisa na hukm wa anzal عليه alkitab na kamteremshia nini Kitab. kitabu wa gana nlimma anzalallah aya turaju na katika ilichokiteremsha allah subhanahu wa taala katika kitabu ni ile aya ya nini ya rajmu ehhe rajul huko kwa pigamae wazini kwa kike na kwa kiume faqarahana wa qalnaha wa wa tukaisoma tukaifahamu na tukaihifadhi rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam warajamna ba'dahu mtume aliwapiga male na sisi tukawapiga baada baada yake faakhsha in twa nabinati zamani na hufiya, iti muda akasema mse, mse, mse, mse, mse, mse, mse, mse, ma najidu ayatu rajul fi kitabillah wallahi hatuoni ayatu rajul katakutauja nani inshaallah subhanahu wa ta'ala fayadhillu bitariki faridatan anzalallah wakaenda kuacha faradhi alizerecha nani allah subhanahu wa ta'ala warajul fi kitabillah haqqul ayatu rajul katakuta mujimu nguni haki ni ugweni ala manzana kwa yule aliizini idha ahsina min rijali wan nisa miongoni wa wanaume na wanawake idha kama talbainat zitakaposimama shahidi au thana alhabal au ti mimba awili filaf au azikiri eh? na ikasema pia akawa mara nyingine hiyo aya akisema ashekhu wa sheikatu idha zana kwa jumhu na albatta nakaa nabin allah in allah aziz fakir dini kwa djupme na mzili po kiki wa kizini wa pigeni mawe so hii ni nini ni ahad hai Haishulina... na wako wanaosema ni aya kurani inafanya nini nini na nini ehhe hukumu yake na kusoma kwake na hizi evidence. Na kuna wanaokataa kwamba haikimiki kwamba inalashikiwa nini hukumu kwa sababu dalili zote zilizokuja kueleza kunasikhiwa kwa nini kwa kisomo hiyo kuja kwa njia gani Ahad wala haijikulika katika itikadi kwa sababu swala la kuvua aya katika Qur'ani lahitaji nini? Mutawassil. ehhe Tumwongo nyaga hapo sasa naseme mimi kwa mhamadisi nas kuna nasi kuna watasebelaku na mansu ni naas dhana na mansu na utokee kama tumeeleza adueleza shakatoa kwamba iman kwa kubadilisha basi na kuleta hukmu nyingine au kwa kufanya nini bila hakifu au au baada ya mfano wake eh namna hiyo lakini ni nini Hukmu wala si kisomi ama kisomo ama ile zile dalili zilizokuja kuonesha kama kunao kisomo kinafanya nini pia nilinasiwa zile zile ni, ni ahad na na wakaja pia kunao walikuja pia walinua kazi wa wa ya maana hizi eh na katika hiyo kunao walikuja kazi ya maana hizi hizi ahadithi hizi ya... Ya Umar, ya kama Sisi na Omaripo ndio kusema kama rajimu ilikuwa katika nini e... katika kitabu kitabu cha Injili wakasema Omar amanisha ilikuwa katika kitabu pa bibi Botangulia eh na Warathi na Injili hapatikana aya nini rajimu anakuja kusema kata... lakini almuhimu hapa kata... tufahamu kata... kata... kata... kata... kama swala hili la kuvua aya usomaji wake hapo ina sehemu moja pamoja na nini? Haya au kuna sehemu aya hii ni swala ambao nalikupatikana isipokuwa katika kabla gani? Ah adabu haijukuele katika masala yaki yaki ya akisiita ya, hii nasf kutoka kipi nasf kutoka ima kwa Qur'ani kwa Qur'ani eh ndio anouliza eh, yema nasf ni nasf ni ipi na mansukh ni ipi so yaitakuwa ni Qur'ani nasf nasf ni nini aya na mansukh ni nini ni aya zile zile eh kwa mfano kwa mfano kwa mtindo tutaeleza ipi imekuja aya kwa haya Kwa ya kwa niliese. Yakaa yakaa. Eh asada akambana baada akaemba ni mzuri. Ili asada akaikaja na nini? Na aya nyingine. Sawa. Ama pia aya nyingine pia kuja kuonesha ile. Kuonesha kama ni dalili nyingi. Tusijifunge tu na hizi ni ile kwamba ile kwa Ada il aliyebiwa na mumewe za mazao ya hili akae مقام ذيما تصور الاسلام يفقجا يكشقوا هيو هي اكايه مقام ذيما والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليهم فيما فعلنا في انفسهم من معروف والله عزيز حكيم Wataw, watakufa, na wale ambao wata watafufa na kuacha nyuma yao nani wakizao basi waandikie wasia wa mwaka mzima kuasimamia nini Kisao. Nafaka yao kwa maana mwaka mzima wataka nini hawa watu wataka patakaa ida ikaje na aina nyingine yanayosema walladhina tatafauna minhum wayadharuna azwajah yatarabsu nabian kusihinna arba'ata ashhuri wa ashira kwa Allah atakaufufa na kuwacha minyuma yao nani? Okay, kwa ajili yani. basi kwa kwa muda gani? Mm -hmm. Nasiku, nasiku 10. <laughs> <laughs> eh. Eh, naam, kwa dizuri. Hapa una nafaka maramini niwe muda na yeye nini? Nafaka kwa nini? Kwa sababu mwanamke hapa ameondolewa nafaka kine kapoatiwa nini? akapatiwa akabati imeondolewa nafaka akapatiwa eh akapatiwa akapatiwa akabati ima ni sumuni ama ni robo uh, robo kwa ana watoto sumu, sumuni akiwa na, akiwa na watoto mfano mzuri pia meelezale kuna sihiwa aya kwa. aya kwa aya pili ni sunna kwa suna nasri ya kutokea katika sunna kwa sunna mfano Achokwa sallam kuntu qadna haitukum anziyara al-qubur kwa nikiwakataza mtu fanya nini Makaburi magaburi ala fazuruha basi atafanya nini tazurui hadithi imekuja imewakataza mwanzo pisha hadithi kajafanya e nini ukaja sunna kwa suna sunna inakuja kukataza suna ikaja kafanya nini ikakufa ile hukumu ikaka kwa nyingine vile vile pia uh, sema inashariba fi rabi'ah min akinywa mara nne mara nne basi muweni na Mtume Muhammad akilewa aki mmoja wenu akadeshwa aka kuga mboko akaenda kaletwa tena mara pili aka aka kuga mboko mara tatu akakuga mboko mara nne muuene hivi kaja kanasikiwa na tuna nyingine tuta baadaye mtu amedewa mara kwanza akamwacha mara pili akamwacha mara tatu akamwacha haka... yaani sikumuacha kwa maana kumuua alimchamba mboko mara kwanza mara pili mara albole mara nne watoto wao katarajia atakufanya nini huyu ataulia ustaza akafanya nini akamtaambia wapo huko vile vile So zimkana ile ile ile kana sisi ni kwa kwa wa ni walizuiwa ile uh, vyao wa, matohaba Wakichinja wakuna kuweka stok eh chote kidolele kwa sababu ile watu ni wengi wenye haja lakini baadaye kuna kunakuwa haja ile wakati sasa mtafanya nini? Ni zinja mukaweka na nini? Astuk ya, mtaagana astuki eno. Hiyo ni suna kwa ah, uh... ni ihram lakini na kufariki. Yeah. Naam. Wana ihram hiyo. Ah. Yeah. Ama sasa kufunasiriwa kwa suna Suna kunatukiwa na nini? Na Qur'an kimeona kwanza nini? Qur'ani kwa ni? sunni tunakwata tuna. Sasa eh? ni sunna kwa Qur'ani. Eh? ndiyo ya kwanza ni ile ya sunna ikaja kuondolewa na nini? Na haya. Sasa baki dejeni haramu. Vile vile ilikuwa kwa nia. Sunna ni haramu. Hadi ni haramu ummwingilia mke wako usiku wa ehhe Eh? Unafunga siku zote kando sasa hii. Kilaike. Mbona sasa ni. ni. Sasa ni. Sasa ni. Sasa ni. Sasa ni. Sasa ni. Sasa ni. Sasa ni. Basi an Sasa basi patae mishara, waweza kufanya nini? Ukasere na wagezao usiku. Vile vile ilikuwa yaruhusiwa kuakhirisha swala katika katika vita. ehhe Katika mtafakhanda, kuna mada akaakhirisha swala fakaita muuzi akasema hashallahu kuburu hum nar wanizimbwa moto katika makaburi yao hawa wamenishuhulisha katika vita ambao nini nikatirisha kuswali haya wa idha kunta fihim fakamtu lahumus nao basi swadini ni Hakuna labu akhiri ni swala. Sairefika swalini kutoka ile swala tofauti ambayo yani, inamaana nyingi ya kuswaliwa eh ambayo ni kusala miyo swali na safu ya kwanza na ya pili. Akirukuu na kusujudu safu ya kwanza warukuu na kusujudu safu ya pili afanya nini? Yasimama yanenda. Kisha hawa warudi juma kwa mbele wa wajuma waja mbele kusujudu na, ku, na na kuruku na kuruku wengine shika washikara hapo ile eh Lakuna kunapokuwa kireje tena swala. So tuna ikaja ionolewa na, na haya. Kuna elevesha, balitasa, suwala, nini? Na aya. Hakuna tena kueleweesha bali sasa ikifika tena swala kwenye nini nini? Swali. Nimekaruhusu mpaka pia wasa. Tunasema ina basho nini hii swala? Eh? Kuna basho mpaka kugeuka. Eh. Ushukuo sofani kwa fast kunao piaweza uh, kugeuka kama uh, si bila watu waliouka Tanganyika, wangalioka hivyo Tanganyika maduie wengine waso wale rumi nyuma wende wanyuma wenda mbele waso wao eh zote <laughs> zimepokelewa eh ukweli sio piko kiangalia kwa namna zake nyingi ya kuswali taratibu eh 4 eh? eh? <laughs> a uh, ijma huko uh, hakuna hukumu ya ijmaa ya dhulatikai wacha bado kwa sababu kwa ijmaa atangalia na qiyas hukumu iliyokuja kwa ijma au kwa qiyas hizi hazinatehewe kwa sababu ijmaa ni hadithi ambayo haina upokeze mafhumi ya ijmaa ni hadithi ni sunna iliyokosa upokeze haina uh, ushuhudu ya yani kwamba kwa, kwa riwaya bali maswahaba jumla walifahamu hilo, waliona hilo na wakatenda hilo. Riismaa. So ikiwa ilikuwa imenasifiwa itaakuwa ni sunna imenasifiwa, ndio. Hawawezi kufanya. So ikiwa ipatikana ijmāa ya swahaba juu ya tendo, ina maana iko tendo lilifanya nini? Bila Lili imeenda bila kufanya nini kunasifiwa. Ama qiyas ni ila, ni ila illā illā maunī, ile sharīʿiyyah, imetoka ma sharīʿa hivi kutumika ikiwa ile sharia ile idakamu ifanya nini nayo ina e sikio hakuna idhinaweza kutumia ya, ya hukumu moyeme na tixiwa so lazima ni sharti kwamba ile hukumu iko so siyas na ijmaa hazifanyi nini hakuna nafsi ya tokea hapa soala, na kujadili kunao ndani za kuongea cha swala la ijmaana na qiyas Suala sasa je mbona tumtuliza hapo Suala ni je sasa tu aina gapi ya kwanza ni Qurani kwa Qurani kwa Qurani ya kwanza sawa mada moja ya kwanza ni Qurani kwa Qurani mfano ni sadaqa ya bidi ya hata pia ya pili ni sunna kwa sunna Eh yata suni sunna na qur'an sunna na qur'ani eh ya nne na adat kuna ijma na biasa kuna na swali ngaja tumesema yata ni nini sunna na, quran. suna na quran. Kasa haba suna. qur'ani kaza hapa kuna issue hapo kaona qur'ani inanaseke nini suna, je Ye sunna inaweza na sisi qur'an tumaweleke kuna watu wanasema yaweza ehhe ni possible daktari? Naam. kauli yenye nguvu sunna hata iwe ni mutawatir. ehhe ambo mutawatir weza kusema ni daraja moja katika kudhubutu na nini? Na Qur'ani eh, hainezi kuna nini? Quran niyo ndio jamhuri ya maulama akemo syafi'i akemo hanbali akemo ibn taymiya abu hanifa kwanani tafauti akisema kama yajuzu fanya nini ni husyaizekana eh yajizekana kwa sunna kuna syihini kuna syi'a lakini msimamo wetu hapa ni kwamba sunna haifanyi nini ai nadhihi aina sihi uh, kwa sababu kada-kada ambapo shamba tatiangalia ukijayo kwa nini tosema sunna hailezi kunasihi Quran kwa hivyo ukisemwa na bosema kwa Quran na sunna uifahamishe kwamba ni nini anacho mwanake siekufahamika kwamba sunna nini ena teks ena teks quran kunawana wan wadilizau konesha macam hadis dia punya kunah quran nak apa tu dia punya dia kuping tu jangan gali ke hijau insyaallah apa apa habis macam mana mesti ana soal ni nampak ya